Kapitola 11. I stalo se, když přestal Ježíš těch přikázání dávat dvanácti učedníkům svým, bral se odtud, aby učil a kázal v městech jejich. Jan pak uslyšel ve vězení o skucích Kristových, poslal dva z učedníků svých, řekl jemu, čili jsi ten, který už má, čili jiného čekatí máme? Mi odpovídají, Ježíš řekl jim. Jdouce, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Chlepí vidí, kulhaví chodí, malomocní se čistí a hluší slyší. Mrtví z mrtvých stávají a chudým evangelium se zvěstuje. A blahoslavený je, kdo se nehorší na mě. A když oni odešli, počal Ježíš praviti zástupům o Janovi. Co jste vyšli na poušť děti? Kynuli větrem se klátící, a neco jste vyšli viděti, člověka-li měkkým rouchem oděného, a i kteří se měkkým rouchem odívají v domích královských jsou. A neco jste vyšli viděti, prorokali, jistě pravím vám i více než i proroka. Tento je zda jisté, o němž psáno, a já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou. Amen pravím vám, mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v království nebeském, je větší nežli on. Ode dnů pak Jana Křtitele až dosavat království nebeské násilí trpí a ti, kteříž násilí činí, uchvacují jej. Nebo všichni proroci i ten zákon až do Jana prorokovali a chcete-li přijít On těst Eliáš, který přijít měl. Kdo má uši k slyšení, slyš. Ale k tomu, komu při podobním pokolení toto podobné je s dětem sedícím na rincích a na tovaryše své volajícím a říkajícím: pískali jsme vám a neskákali jste, žalostně jsme naříkali a neplakali jste. Přišel zajisté Jan, nejeda ani nepije až kou. Ďábelství má. Přišel syn člověka, jeda a pije a škou, aj člověk žráč a pijan vína, přítel publikánů a hříšníků. Ale ospravedlněna najest moudrost od synů svých. Který počal přimlouvatí městům, v nich bylo učiněno nejvíce divů jeho, že pokání nečinili. Běda tobě, korozajím, běda tobě, Betsajdo, nebo kdyby v Týru a Sidonu byli činění ti, kteří jsou činění ve vás, dáno by byli v žiní a v popeli pokání činili. Nýbrž pravím vám, Týru a Sidonu leštěji bude v den soudný nežli vám. A ty kafarnaum, které si až k nebi vyvýšeno, až do pekla se strčeno budeš. Nebo kdyby v Sodomě činění byli divové ti, kteří jsou činění v tobě, Kdyby by zůstali až dodnes. Ano, více pravím vám, že zemi Sodomských lehčejí bude ten soudný nežli tobě. Ten čas odpovědě v Ježíš řekl, chválím tě, otče, pane, nebe i země, že jsi skrl tyto věci před moudrými a opatrnými a zjevil si je nemluvňátkům. Jistě, otče, žeť se tak líbilo před tebou. Všecky věci dány jsou mi od otce mého. A žádný nezná syna, jediné otec. Aniž otec, kdo zná, jediné syn, a komuž bych chtěl syn zjevití? ti. ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížení jste, a já vám odpočujím dám. Vezměte ji homé na se a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí dušem svým. Jeho mé zajisté jestiť rozkošné a přímě lehké.